Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuhKevin> <tuh>, <tuh> <koh> <temik> Innalhamdalillahi na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa na'udhu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhallazina amartu takullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqurabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zaujaha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 Wa khiral hadiah di Muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin Dolalah wa kulla Dolalatin finnar Ikhwanifillah rahmani warahmatullahi wabarakatuh Kita teruskan kembali Kajian ke kitab Iktiqad A'imati Ahlil Hadis Akidah Para imam ahlil hadis Yang ditulis oleh al-imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah taala Kita masih dalam ucapan penulis yang mengatakan wala inna asma wa Allah kama taqulul mu'tazilah wal khawarij min al ahwa makhluqatun Ashabu al hadis salafus saleh al sunah wal jamaah tidak mengatakan bahawa nama Allah Azza Wajalla itu makhluk seperti yang diucapkan oleh kelompok Muqtazila, kelompok Khawarid dan sebagian kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Pada dua pertemuan yang lalu kita bahas tentang siapa Muqtazila dan siapa Khawarid beserta aqidah-akidah sesat mereka. Sekarang kita baca footnote atau penjelasan dari. Pentakhid atau pentaklid, yaitu Asyik Dr Muhammad Abdul Manaf Al Khumayis, Hafidz Allah Taala, eh, pada footnote halaman 38 Nomor 1 beliau mengatakan hadhihi min hamakatil Jahmiyati wal muktazilati waman tabi'ahum. Ini diantara kebodohan kelompok Jahmiyah dan kelompok Muktazila. Yang mengatakan tadi Nama Allah adalah makhluk Sudah kita jelaskan Kalau nama Allah makhluk Berarti kalau kita berdoa Ya Rahman, Ya Rahim Berarti kita berdoa kepada makhluk Syirik billah, na'udzubillah min dalik Ini adalah salah satu Bukti kesesatan Kelompok Al-Jahmiyah Kelompok Mu'tazilah dan kebodohan mereka Dan yang mengikuti mereka Wahiyama beniyatun Ala qalihim Bihalki Al-Quran Ucapan nama Allah makhluk Ini Dilandasi oleh ucapan mereka Yang sangat amat masyhur bahwasannya Al-Quran Adalah makhluk ya, Ini adalah ucapan Kelompok Jahmiah dan Mu'tazilah Yang kufur billah Mengatakan Al-Quran makhluk Dan sepakat ulama Al-Sunnah Mengatakan Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk Maka dia kafir Eh meskipun sudah kita sampaikan ini hukum secara ucapan, secara umum adapun individu-individu yang mengatakannya perlu perincian lebih dalam lagi eh sebagaimana Imam Ahmad dan juga ulama yang lainnya mengatakan sepakat barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir namun pada waktu itu ada Al-Khalifah yang bernama Al-Ma'mun dia mengatakan Al-Quran makhluk bahkan Menyiksa yang tidak mau Mengikuti ucapan yang tersebut Namun Imam Ahmad rahimahullah Tidak mengkafirkan Al-Khalifah al-Makmun Karena dianggap anggap eh, Dia terkena syubahat Dia jahil terhadap Akidah yang satu ini Inilah salah satu ciri khas Ahlusunawal Jamaah Yang berlainan dengan kelompok Al-Khawarid Yang gagabah untuk Mempunis kafir orang perorangan dari kaum muslimin yang mungkin jatuh ke dalam jurang Kekufuran atau kesyirikan besar. Qala Darimi fi radd Berkata Imam Ad-Darimi ketika membantah salah satu tokoh ya Mu'tazilah ataupun Jahmi yang bernama Bishir an-Marisi, wa li Imamil Marisi fi asma'illah madhhabun ta fil Qur'an. Bahwasanya Bishir al-Marisi Memiliki keyakinan tentang nama Allah Seperti mazhabnya Keyakinannya dalam masalah Al-Quran ya, Bishir al-Marisi sekali lagi Salah satu tokoh Kelompok Jahmiah Dia mengatakan bahwasannya Al-Quran makhluk Dan itu pula ucapannya tentang Nama Allah ya, Dia juga mengatakan nama-nama Allah Itu makhluk Kan Al-Quran indahum makhlukan Min kalil basar dia meyakini Al-Quran adalah makhluk Sebagaimana ucapan manusia Ini jelas Kufur besar Dan Allah SWT telah mengancam orang-orang Yang mengatakan Al-Quran sebagai ucapan manusia Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudassir Orang-orang ya, musyikin jahiliah mengatakan tidak Al-Quran kecuali ucapan manusia Maka Allah mengatakan Sauslihi uslihi saqar aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ini ancaman bagi yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Ya, Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma' Ahlus Sunnah wal Jama'ah mengatakan Al-Qur'an kalamullah. Allah, Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyikin astajaro fa'ajirhu. ajruhu hatta yasma kalamullah." Jika ada salah seorang musyrikin meminta perlindungan kepada muai Nabi Muhammad, maka lindungilah dia. Sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Dan kalam Allah, sifat Allah. Sifat Allah bukan al makhluk. Ini sekali lagi akidahnya Al-Sunnah wal-Jamaah. Adapun kelompok Jahmiah dan Muqtazila mengatakan Al-Quran makhluk, Makhlub. Uca termasuk ucapan manusia. Lam yatakal lamilam yatakal lamila biharfen minhu fidawah. Bishir al-Marisi mengatakan Al-Quran ucapan manusia Allah tidak ia ya, mengucapkan sama sekali. Ia ya, bagian daripada Al-Quran tersebut. Wa kadali asma Allahinda hu min ibtidain basar dan demikian pula Bishir al-Marisi mengatakan nama-nama Allah itu adalah karangan-karangan manusia. Nauzubillahi min dalik. Ahlussunnah mengatakan ya bahwasanya Allah itu sudah punya nama Al-Khalik sebab Allah menciptakan makhluknya. Karena yang memberi nama tersebut adalah Allah itu sendiri. Ya, ini adalah keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah mereka mengatakan nama Allah itu karangannya manusia. Naudzubillah min dalik. Ini menyamakan nama Allah dengan nama-nama berhala. Allah swt berfirman ketika menciptakan dakwa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata kepada dua temannya di penjara, Ya sahih bayi sejeni aarbabon mutafarrikuna khairun amil lahul wahhidul qahar. Ma ta'buduna binnihi illa asma'a samaitumuh, antum wa aba'ukum ma anzalallahu bihim min sultan. Inil humu illa lillah amara alla ta'budu illa iya Ketika Nabi Yusuf menasihati dua temannya di penjara, beliau mengatakan, "Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan yang banyak, tuhan-tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?" Kemudian beliau mengatakan Tidaklah yang kalian sembah selain Allah Melainkan nama-nama Yang kalian buat-buat Yang kalian aja ajakan Yang kalian karang-karang Bersama nenek moyang kalian Ini adalah Bentuk penyamaan kelompok jamiah Nama Allah dengan nama Makhluk, kalau nama berhala Itu adalah Karangan manusia Namun nama Allah Bukanlah karangan manusia Allah yang menamakan dirinya dengannya. Namun itulah kelompok jamiah ingin menyamakan nama Allah dengan nama-nama berhala. Naudzubillahimin dalik. Wa kadhaleka asma Allah indah min ibtidail basar min ghairi an yakul innani an Rabbul alamin. Sawala Allah ketika Allah berfirman Sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul alamin. Sawala Allah itu bukan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, Seolah-olah ketika Allah mengatakan. Huwa eh, Allahul ladhi la ilaha illa huwa. Al-Malikul Kudusus salamul mu'minul Al-Muhaymin al-Azir. Jabbarul mutakabbir. Seolah-olah itu bukan firman Allah. Ayah eh, na'udhu bila min dalik. Ila'ankal. Ayah eh, sampai beliau. Imam. adari dari ini berkata. Fahadal ladhi fi asma'illah. Aslun kabirun. Min usulil jahmiyah alati banau 'alaiha mihnatuhum inilah seruan kelompok Jahmiyah tentang nama-nama Allah dan itu merupakan akidah mereka itu adalah prinsip mereka prinsip kelompok Jahmiyah yang mereka eh membangun fitnah mereka di atas akidah ini yaitu kisah bagaimana kelompok Jahmiyah dan juga Mu'tazilah mereka mempengaruhi al-Khalifah pada waktu itu al-Ma'mun untuk mereka ia menjadikan ucapan akidah Al-Qur'an makhluk sebagai undang-undang dasar negara tersebut sampai mereka apa memenjarakan para ulama sampai banyak ulama yang terbunuh ya Imam Ahmad rahimallahu termasuk yang diuji pada waktu itu masuk penjara dikanakan mempertahankan akidah Al-Qur'an adalah kalamullah ini semuanya adalah ia, biang keladinya biang keraknya adalah kelompok Al Jahmiyah Wahasa subihha dolala taum ghala tu bha al ahmar ay mereka membangun akidah mereka di atas ucapan Al Quran adalah makhluk dan mereka pun menipu orang orang awam orang orang yang jahil wahsubhatu hum innahu mlau asbatulilatis atan watis ina isman la asbatutis atan watis ilahan di antara subhat mereka bahasanya kalau mereka Mengatakan Allah punya 99 nama Berarti Allah itu ada 99 Na'udhu bilang min dalik Padahal secara bahasa eh Secara al-wakil Kenyataan yang ada eh, Di makhluk saja Di makhluk saja Punya beberapa nama Zatnya satu Nabi Muhammad SAW punya beberapa panggilan Ahmad, Muhammad, Al-Hashir Dan sebagainya eh, Di antara kita juga ada demikian Itu tidak menunjukkan Eh ya, banyak nama menunjukkan banyaknya azab. Eh ya, namun itulah kelompok Jahmia itulah kebodohan kelompok Al Jahmia. Kemudian kalau adari mi firat Imam adari Ad mi pun membantah mereka dengan mengatakan Arroaitum kaulakun inna asma Allah makhlukatun faman khalaqaha. Kata Imam adari Ad mi ketika membantah mereka, eh ya, kalian perhatikan ucapan kalian. Kalau dinama, kalau dikatakan nama Allah itu makhluk Siapa yang menciptakan Nama Allah tersebut ya, Siapa pelopornya Tidak akan mungkin mereka bisa mengatakannya Padahal Allah sekali lagi sudah dinamai Al-Khalib sebelum Allah Menciptakan makhluk-makhluknya Allah sudah dinamakan Ar-Rahman Ar-Rahim sebelum Terciptanya makhluk-makhluk Yang Allah kasih sayangi Al-Qaifah Kholakoha <tanya> ya, Pertanyaan berikutnya Bagaimana Ya, orang tersebut menciptakan nama-nama Allah tersebut. Ajala ya. aj sama wa suwaran tashghalu ayunuhha ardi was kalau dikatakan nama oleh itu makhluk, namanya makhluk tentunya ada apa? Ada bentuknya. Ya. Lalu di mana bentuk nama-nama Allah tersebut? Ya. kalau dikatakan sekali lagi nama Allah itu makhluk, berarti ada 99 Makhluk, ya, di mana tempatnya? Di mana? Ayah bentuk daripada nama-nama Allah tersebut. Ini suatu pertanyaan yang tidak akan mungkin mereka bisa menjawabnya. Hmm. Ammaudi an Junal fil Hawa, ataukah diciptakan nama-nama tersebut di awan? Eh, ya, di udara. Ini sesuatu yang sekali lagi eh ya, secara syarak, secara syariat, secara akal pun eh ya, tidak benar sama sekali kalau tidak katakan nama Allah itu. Makhluk Naudzubillahimin Daliq. Eh seolah-olah apa? Manusia lebih pintar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahlah yang mengajari manusia nama-nama. Sebagaimana ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah ajarkan nama-nama tersebut. Wa Ala Ma'adam Al Asmaa' Kullaha. Allah yang mengajari Nabi Adam nama-nama semua ini. Kok nama Allah diciptakan oleh manusia? Naudzubillahimin Daliq. Ini sekali lagi. Eh kurang ajarnya alil bid'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala A'antum a'lamu amillah Apakah yang lebih tahu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Fa'inkultum laha ajisam dunau Kalau kalian wahai kelompok jahmiah mengatakan Nama-nama Allah itu memiliki bentuk Ya Yang di luar daripada Diri Allah subhanahu wa ta'ala Fahadamatan kimuh ukulil ukola Inilah yang diingkari oleh semua akal akal sehat. Eh, tidak mungkin. Eh, sebagaimana sifat, sebagaimana nama juga demikian. Eh, tidak mungkin nama atau sifat itu terpisahkan dari yang yang disifati, yang dinamai. Eh, tidak mungkin Allah swt di atas aras, eh sedangkan sifatnya ada di di bumi. Eh, namanya ada di bumi. Naudzubillah min dalik. Wa in kuntum khalaqah. Alaarsinaatul Ibad, Afadahu biha, wa aruhu wa aaaruhu iahu, fahuwa madainna alikum. InnaAllah Kana bizaamikum majhulan, la ismalahu, hatta ah hatta ahdaal wa ahda sulawasmaan min makhluki kalamihim. Jika kalian mengatakan bahasanya nama-nama tersebut ayah, terciptakan lewat lisan-lisan hamba-hamba Allah. Eh ya, kemudian mereka pun menyeru Allah eh ya, dengan nama-nama tersebut dan mereka pun eh intinya istilahnya meminjamkan nama tersebut kepada Allah eh sebagaimana yang kalian katakan kepada kita maka kita katakan eh konsekuensi ucapan kalian bawasanya Allah itu dahulunya tidak punya nama alias misterius namanya Naudzubillah min darik selagi lagi ini adalah bentuk percahian kepada Allah سبحانه و تعالى. Ini sangat jauh daripada bentuk pensucian, ayat yang selalu kita ucapkan dalam zikir tasbih kita. Subhanallah, maha suci Allah. Di antara maha suci Allah dari ucapan orang-orang kelompok Jahmia yang mengatakan nama Allah itu diciptakan oleh makhluk-makhluknya. Ya. Hatta atal khulq wa ada sulof asman. Ya, Esalallah, Allah itu tidak punya nama. Kemudian makhluk memberi nama Allah dengan nama-nama tersebut. Ayah, fahadah wad ilhad bila. Ini bentuk sekali lagi pelecehan, bentuk e ya, pembangkangan kepada Allah wad takdir bubihah, bentuk e ya, pendustaan terhadap Allah سبحانه و تعالى. Padahal Allah mengatakan walilahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang baik. Allah yang menamakan dirinya dengannya. Bukan makhluk yang memberikan nama Allah tersebut. Allah mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikya middin. Ini adalah nama-nama Allah yang dia beri nama dirinya dengannya. Bukan makhluk. Ya. Tamayudhifu ila rabbilalamin. Sebagaimana Allah mengidofahkan namanya kepada rabbilalamin. Walau kana kama idda'aitum laqilla alhamdulillah rabbi al-musamma ar-rahman ar-rahim malikawamuddin seandainya nama Allah itu diberikan oleh makhluk ya diciptakan oleh makhluk maka yang tepat ya dalam segi bahasa Arab bukan langsung alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim namun ya alhamdulillah segala puji bagi Allah rabb al-musamma rabb yang dinamai oleh makhluk dengan ar arahmaner rahim, nak Udu bilang mendalik. Ini sekali lagi secara bahasa saja tidak benar dikatakan nama Allah karangan. Ia makhluk. Lida kafarahum jama'atun salaf. Oleh kerana itulah orang-orang jahmiyah seperti ini yang mengatakan Al Quran makhluk, yang mengatakan nama Allah makhluk itu dikafirkan oleh ya, kelompok dari salafus fusalih. Atau sebagian ulama salaf eh, Atau banyak ulama salaf Yang mengeluarkan kelompok jahmiah Dari kaum muslimin eh, Sebagaimana sebagian ulama al Mengeluarkan kelompok syi'ar rafidah Dari golongan eh, kaum muslimin Makanya Imam Abdullah bin Mubarak Rahimallah ta'ala eh, Ketika menjelaskan tentang Nenek moyang kelompok-kelompok sesat eh, Di antara tujuh dua yang sesat atau diantara nenek moyang 72 yang sesat, yaitu empat kelompok. Eh, beliau mengatakan aslu isnataini wasabi nahawan arba ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada empat. Yang pertama shi'ar asyidhah, al khawariz, al khadaria, al murjia. Ah. Kalau ditanya mengapa kok jahmia tidak dimasukkan, padahal juga termasuk kelompok yang dahulu muncul. Maka dikatakan karena Abraham Barak Menganggap Jahmiah Sudah keluar dari kaum muslimin Bukan 72 Kelompok sempalan kaum muslimin eh, Di antara akidahnya Mengatakan nama-nama Allah itu adalah Makhluk dan masih banyak lagi Ya eh, Pemikiran Akidah sesat bahkan kufurnya Al-Jahmiah seperti yang sudah kita pernah Sampaikan di antaranya Mereka mengatakan Akhirat tidak kekal Surga dan neraka tidak kekal. Ini merupakan pemikiran aqidah sesat kelompok Al Jahmia dan sudah saya sampaikan dan ini masih eksis tengah-tengah kaum kaum muslimin. Ya, di antaranya buktinya ada buku yang berjudul Akra tidak kekal. Ini semuanya sebetulnya adalah mengadopsi pemikiran kufur kelompok Al Jahmia. Demikian pula di antara sesat Jahmiyah mengatakan al-iman huwal ma'rifah. Iman itu hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Eh dan masih banyak lagi kesatan-kesatan mereka. Yaqulu Ishaq bin Rahawaih. Ulama salaf yang bernama Ishaq bin Rahawaih mengatakan afdau al-jahmiyah ila an qalu asma Allah makhlukah wa hadal kufrul mahad. Eh kelompok apa Jahmiyah mengatakan nama Allah itu makhluk. Dan ini adalah kekufuran yang murni, kekufuran 100%. Ini kata Ishaq bin Rahway. Ya, di sini perlu kita ulangi lagi penjelasan. Ya, inilah eh salah satu bedanya ahlus sunnah wal jamaah ada wasalafia dengan kelompok al khawariz. Kelompok al mereka terkadang menfonis perbuatan keyakinan. Yang bukan termasuk kufur besar menjadi kufur besar. Sebabnya eh, tidak berhukum dan hukum Allah. Mereka secara mutlak mengatakan kuwada Islam. Padahal al-Sunnah, ulama asal, ulama Sunnah memperinci. Ya, eh, beda dengan permasalahan ini. Ini ulama al-Sunnah sepakat mengatakan nama barang siapa mengatakan nama Allah makhluk maka dia bah kufur. Jadi ini bedanya. Salah satu bedanya al-Sunnah wal Jama'ah. Ketika manfares perbuatan ini kufur besar atau tidak, Rujuk kepada. Para ulama salah. Sedangkan alil bid'as di khawarid. Eh, ketika mereka mempunis. Yang tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir mutlak. Ini adalah hawa nafsu mereka. Tidak merujuk kepada ucapan. Abdul bin Abbas misalnya. Yang mengatakan. Kufrun yang kunul millah. Kufrun na kufir. Kufur kecil. Ada perinciannya. Eh, ya. Ini sekali lagi bedanya. Kemudian juga bedanya. Kalau kelapa al khawarid. Ketika mendapati. Sudahlah kita katakan. Ya. Berhukum dengan sanih hukum Allah. Kufur besar. Namun. Pelakunya tidak langsung bisa dikafirkan, namun kelompok kawadit langsung menfonis keluar murtad tanpa perincian. Ini bedanya. Dan masih lagi banyak beda antara alusuna, adyawasalafia dengan kelompok kawadit ataupun kelompok teroris. Bukan berarti kalau kita lihat ya, mencela ya, pengkafiran terhadap seorang muslim. Ya, secara membabi buta bukan berarti tidak ada pengkafiran. Ada pengkafiran. Ulama mengkafirkan jamiyah, ulama mengkafirkan asy'arafilbah. Namun dengan doa'bid ketentuan. Namun dengan apa? Al ilmu dengan eh, bimbingan sekali lagi para ulama alusunah waljamaah. Wakil <tuh> imam ahmad bin hamzah. Imam ahmad ini mengatakan. Man za'ama anna asma Allah mahluqatun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir. Ini sekali lagi ijma' Ahlus Sunnah wal Jama'ah, barang siapa yang mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir. Cuma sekali lagi ini hukum secara umum. Individu-individu yang mengatakannya ini kita serahkan kepada ulama kalau ada syariah, pengadilan syariat. Yang di situ ada ulama mereka lah yang beramun fonis kekafiran kemurtatan orang tersebut. Eh, Karena bisa jadi kita enggak bisa menegakkan hujjah ulama yang bisa menegakkan hujjah. Makanya al Imam al kurtubi rahimullah mengatakan babut takfir, babun khatir bab kafir mengkafirkan itu adalah bab yang sangat berbahaya. Akdam alik esimunan nas rasakatu. Banyak orang yang lancang. Yang mengkafirkan individu kaum muslimin. Maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Banyak ulama' yang mereka berhati-hati dalam masalah ini. Sehingga mereka pun apa? Selamat dari dosa pengkafiran tersebut. Namun sekali lagi bukan berarti tidak ada pengkafiran. Ada pengkafiran. Namun ala ilmin di atas si ilmu. Dan yang berhak untuk menfonis adalah para Al ulama kalau kita eh ya, hanya mengikuti saja apa yang kata ulama dalam fonis mereka masalah at takfir tersebut eh, secara individu. Wakala Khalafin Hisam al Mukri man kala ina asma Allah makhlukah fakufru inde alba min hari syams kata ulama Salaf dulu juga yang bernama Khalafin Hisam al Mukri barang siapa mengatakan nama Allah itu makhluk maka kekafirannya menurut beliau. Itu lebih terang daripada matahari di siang bolong Ini sekali lagi ijma' Ulama salah mengatakan Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir Barang siapa mengatakan nama Allah makhluk maka dia kafir Ya Ini jelas adalah keyakinan yang sangat kufur Dari kelompok Al-Jahmiyah ataupun Al-Mu'tazilah Sekarang kita pindah pada poin berikutnya Kauluhum fi sifatil wajah Wasam'i wal basari Wal ilmi wal kudrati wal kalam Namun masih tetap berkaitan dengan Tauhid asma wa Wasifat Kauluhum ucapan Ulama salaf tentang sifat Wajah bagi Allah Sifat pendengaran, sifat penglihatan Sifat ilmu, sifat Al-kudra kekuasaan dan Al-kalam Beliau mengatakan Wayusbituna anna lahu wajhan wa sam'an wa basaran wa ilman wa qudratan ashabul hadis ulama-ulama al-hadis mereka menetapkan bagi Allah sifat wajah sifat pendengaran sifat penglihatan sifat ilmu kekuasaan kekuatan kemuliaan dan kalaman ucapan Eh, sifat al-Kalam, la alamayakuluhu aluzh min al-muqtazila, tidak seperti yang dikatakan oleh kelompok sesat seperti muqtazila dan selain mereka, walakin kamakolat Allah akan tapi sebagaimana Allah berfirman, wajabka wajurab bika, kekalah wajurabmu, anzalahu bi al-mahi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Walau itu nabi sekian min ilmi ilabi masya, mereka tidak bisa meliputi pun dari ilmu Allah kecuali apa Allah kehendaki. Falaill izatu jamia, Allah miliki eh, kemuliaan semuanya atau kemuliaan semuanya milik Allah. Wakal wasama abanainah habi aijin dan langit itu kami bangun, ya eh, kami tinggikan dengan aijin kekuatan. Wakal awalam yarau an Allāh aladikhalakuhum huwa ashaduminhum kuwah tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan mereka Dia yang lebih kuat Ināllāhu huwa razaqul matin sesungguhnya Allah Dialah Maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan dan ayat kekuatan kekuatan yang besar di sini ikhwanillah rahimani warahmatu kum Allah Al-Syeikh ya, atau Al-Imam Abu Bakar Ismail rahimahullah Ingin menjelaskan kepada kita Kewajiban kita menetapkan Semua sifat-sifat Allah Yang telah Allah Cantumkan di dalam Al-Quranul Karim Di antaranya di sini yang pertama Waisbituna annal Eh Bahwasannya Allah Memiliki wajah Jalilnya tadi saya disampaikan Waya beka wajurabbika Kekalah wajah Rabmu dan juga banyak jale-jale yang lainnya. Di antaranya ayat Rasulullah wali wasalam bersabda, Inna ka lantun fiqanafakatan tabtahi biahwa cihal lah illa ujir taaleha hatta lukma allati tadauha fi imroatika. Kata Rasul sallam sesungguhnya engkau wahai para suami tidaklah menginfakan menafkahkan dahatamu. Di jalan Allah. Eh ingin mengharapkan wajah Allah. Kecuali engkau akan diberi pahala atasnya. Sampai suapan nasi yang kau berikan kepada. Atau ke dalam mulut istrimu. Kalau niatnya. Ikhlas rilai ta'ala. Mencari. Rida Allah mengharapkan wajah Allah. Taptari biha wajah Allah. Ya, Ini harus apa? Ditetapkan makna wajah Allah. Tidak boleh ditakwilkan Oh, maknanya mengharapkan pahala Allah. Betul. Eh, orang itu mengharapkan pahala Allah. Cuma jangan dinafikan makna wajah yang sebenarnya. Eh, ulama tidak melarang. Untuk kita memahami bahwasannya di antara konsekuensi lawazim. Kelaziman mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan pahala Allah. Itu tidak ada masalah. Cuma tetap menetapkan wajah Allah. Sesuai dengan dohirnya. Apalagi... Kita diajarkan Rasul untuk berdoa. As'aluka lezzatan nabar ila wajahik. Aku mohon. Eh, kepadamu ya Allah. Untuk aku apa? Mendapatkan kelezatan. Melihat wajahmu di surga kelak. Eh, semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya kelezatan. Melihat wajahnya di surga kelak. Ini... Wajib kita tetapkan, kita mengharapkan wajah Allah, berharap berjumpa dengan melihat wajah Allah, Rasul yang mengajarkan demikian. Asaluka ladatan nazar ilawajih. Eh, jadi jangan asal, oh itu artinya bukan wajah. Naun pahala ini takwil yang batal. Kita tetapkan Allah punya wajah, meskipun tidak menafikan di antara kelaziman makna mengharapkan wajah Allah yaitu mendapatkan pahala Allah masuk ke dalam surga Allah. Ya dan diantaranya melihat wajah Allah di surga tidak boleh ditakwilkan secara ya istilahnya mentah-mentahan wajah Allah dengan pahala tanpa menetapkan wajah Allah. Apalagi kalau kita lihat kata pak ulama kalau semua nas ya kalau semua nas yang ada kata-kata wajah Allah ditakwilkan dengan pahala Allah maka ini bisa syirik. Karena apa Rasulullah SAW punna berdoa atau isi isti'adzah minta perlindungan kepada Allah dengan wajah Allah. Rasul mengatakan a'udzu biwajhik. Ya Allah aku berlindung ya dengan wajahmu Kalau ditafsirkan wajahi takwilkan wajah dengan pahala berarti artinya apa? Aku berlindung dengan pahalamu. Sedangkan pahala itu adalah makhluk. Berarti Rasul berlindung kepada apa? Makhluk naudzubillahimin dalik. Seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ketika kita diajarkan Rasul, naudzubikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah. Kalau kalimat Allah makhluk, berarti kita berlindung kepada siapa? Makhluk syirik kepada Allah. Apakah Rasul mengajarkan kepada kita kesyirikan? Naudzubillahimin dalik. Itu kelaziman orang yang mentakwilkan eh, wajah Allah dengan pahala Allah. Pahala Allah makhluk, ya kalau dikatakan wajah Allah itu pahala berarti kalau kita eh, berkata a'udzu biwajhik berarti a'udzu bi makhlukik atau khalqik naudzubilla min ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala eh, maka haram mentakwilkan wajah dengan pahala eh, meskipun tidak menafikan eh, kita menetapkan wajah Allah dan juga menetapkan kata-kata tadi itu pahala Allah Subhanahu wa taala wa yasbituna anna la wajhan ahli sunah wal jamaah ashabul hadis atau imam-imam ahli sunah mereka menetapkan wajah bagi ah. Hei, al Allah subhanahu wa ta'ala ay wa yabqa wajhu rabbika wasam'an menetapkan sifat pendengaran bagi ah. <speaking opposition Space> Allah subhanahu wa ta'ala laqad sami'a Allahu qala alladzi naqalu inna Allah faqiran wa anahu Allah juga berfirman, ya, atau dalam enam banyak ayat Allah mengatakan, leisa kamis shiun wahwasamiu albasir nama Allah asami as punya sifat asameh as demikian pula wahbasaran penglihatan, ya Allah mengatakan nadi wahwasamiu albasir, ya albasir nama Allah sifatnya albasar. Wallahu bima ta'amaluna basir Nah, sifat Allah al-basar Wa ilman Yang memiliki ilmu Ini banyak sekali dalil-dalilnya Eh, wallahu bi syai'in alim Alimun bidatis sudur Ma'in wa'inda mafatil ghaibi La ya'lamuha illa huwa Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Ya'lamu ma yariju fil barri wal Ya la'ama ya minha wa ma yanzi minasama wa banyak sekali jaleh tentang masalah ilmunya Allah wa qudratan wallahu ala kulli syai'in qadir nama Allah al alqadir sifatnya al alqudrah wa kekuatan kekuatan wa izzah dan seterusnya kemudian di sini eh disebutkan jaleh-jalehnya. ada hal yang perlu kita sampaikan di sini tentang Firman Allah was samaa bi aidin dan langit kami ia ya, tinggikan bi aidin mungkin sekilas ya aidin kalau yang baru mungkin belajar bahasa Arab bi aidin itu artinya tangan ya ada memang ya, sebagian kalau kita lihat mushaf yang ada terjemahan itu di Tulis Bi Aijin Dengan tangan Allah ya. Mungkin karena semangatnya menetapkan Nama Allah, cuma berlebihan eh, Karena kata Sheikh Muhammad bin Selasimin Kata-kata Bi Aijin Itu bukan artinya Tangan Namun artinya kuatan Kekuatan, ini bukan takwil. Karena kata-kata Bi Aijin Itu asal katanya Adaya idu. Kau ya yakwa nanti kayak yang punya kamus bahasa dilihat ayat eh ayat di sini bukan dari kata-kata seperti balia dahu ma besototan bukan seperti ayat eh ma mana akan tasudali makhluk tu biadaya kebanyakan sifat-sifat tangan Allah dalam Al-Quran itu ada kata gantinya eh, Seperti tadi balia dahu bahkan kedua tangan Allah biadaya Kata-kata dengan kedua tanganku. Namun di sini tidak ada kata gantinya, tidak ada. Eh digandingkannya dengan ya jomir atau gantah gandik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung bi aijin. Ya makanya perlu disampaikan di sini. Ini bukan berarti kita nang udh mengingkari, menolak sifat tangan dari Allah. Kita tetapkan Allah punya sifat tangan. Cuma bukan ini dalilnya. Ya, dalilnya tanya banyak tadi. Balia jauh ma Mama akan dah suri makluk tu Cuma sekali lagi ini artinya kuah. Makanya di sini disampaikan tentang ya dalil tentang masalah al-kuah bukan masalah bah tangan. Eh, kalau kita perhatikan tadi al-sunnah wal-jama'a ulama salah menetapkan bagi Allah sifat wajah, sifat pendengaran, sifat penglihatan, sifat ilmu, sifat kekuasaan, kekuatan. Wa kuatan Eh kekuatan Eh wa izatan Tidak ada Disebutkan sifat apa? Sifat tangan Eh bukan berarti tidak ada Sudah dijelaskan sebelumnya Cuma di sini sekali lagi Dalil yang dipakai oleh Imam Abu Qadr Ismaili Wasama'a bianainah biaid, bi'aidin Ini untuk menetapkan sifat kuat Kekuatan bagi Allah Ini bukan ta'wil ya. Karena memang sekali lagi Kita pernah jumpai ada mushaf yang dicetak oleh sebagian saudara-saudara eh, kita Yang eh, diterjemahkan dengan apa eh, Dengan tangan kami eh, Kami bangun langit itu dengan tangan kami Padahal kata-kata a Secara bahasa dan juga yang dipahami oleh Al-Sheikh al-Imaq al-Ismaili Bi-a-edin di situ maknanya Kuwatan Sekali lagi jangan disalahpahami Kita wajib menetapkan Allah punya sifat tangan Dalilnya banyak ya bal ya daw mabsu bukan pakai dalil ayat ini ayat ini untuk menetapkan sifat Kuah kekuatan bagi Allah Subhanahu wa kemudian beliau mengatakan fahuwa ta'ala dzul ilmi Allah taala memiliki al ilmu wal quwah kekuatan wal qudrah wasama' wal basar wal kalam ya ini wajib untuk kita tetapkan semuanya demikian pula sifat-sifat lain-lain -sifat banyak sekali Sifat al-mahabbah kecintaan. Kalin kuntuhi buna Allah, fata biuni Katakanlah Nabi Muhammad. Jika wahai kaum muslimin, kalian cinta kepada Allah, ikutlah Nabi Muhammad. Yuhbibu Allah akan mencintai kalian. Inna Allah yuhibut tawabin, yuhibul muta'ahirin. Wajib kita tetapkan. Ya eh, demikian pula dengan sifat al-ghobab. Ya Allah murka wahidiballahu alaihi. Ya Allah murka kepadanya. Ya, ini adalah sifat-sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah Dan sekaligus kita tiadakan penyerupaan dengan sifat makhluk Kita wajib ya, untuk tidak membagaimanakan sifat Allah tersebut Dan tidak boleh kita takwil-takwilkan Dan inilah perbedaan antara Al-Sunnah wal-Jamaah dengan kelompok As'ariyah Yang mereka hanya menetapkan tujuh sifat saja Sedangkan ia Allah menetapkan bagi dirinya lebih Ia dari itu semuanya. Kamakolat Allah Allah berfirman: Wajitusna Allah aini dan agar Ia perahu tersebut dibuat di atas aini mataku wasna ilful kabiyya yunina wawahyina dan buatlah Ia Bahtera itu dengan yunina penglihatan kami mata-mata kami wawahyina. Eh di sini ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebagaimana kaedah tidak boleh kita samakan dengan mata makhluk. Tidak boleh kita eh, membagaimanakan mata Allah. Dan tidak boleh kita mentakwil-takwilkan. Apalagi Rasul dalam hadis yang sahih mengatakan. Sesungguhnya dajjal itu cacat matanya ya di dalam riwayat yang lain dikatakan satunya buta total satunya cacat namun masih bisa apa melihat sedangkan Allah kata rasul wa inna rabbakum laysa bi'aqwar sedangkan rabb kalian tidak aqwar tidak cacat matanya ini bukan berarti rasul menyerupakan Allah dengan makhluk naudzubillah min dzalik ini rasul menyebutkan untuk kita memahami, meyakini Allah punya sifat mata Yang berbeda dengan dajjal Untuk kita selamat Dari fitnanya apa? Dajjal Dika, Makanya ulama al-sunad eh, Diantara Sheikh Dr. Yusuf Wabil Ketika menulis tentang masalah fitnah dajjal Tentang tangatan hari kiamat eh Diantara cara menyelamatkan diri Dari fitnah dajjal Yang sangat dasar yaitu dengan kita mempelajari tauhid asma wa sifat. Kenapa? Di antaranya eh kalau kita ketemu dengan dajjal naudzubillah min dalik seandainya eh kalau dia mengaku sebagai rob, eh, Allah SWT. Karena dajjal nanti keluar pada akhir zaman mengaku sebagai al khalik sang pencipta, sebagai sesembahan. Ah, kalau kita sudah tahu hadis tadi kita memahami Allah punya sifat mata Namun tidak cacat Maka kalau kita melihat dajjal cacat matanya Berarti dia bukan apa? Rok kita ya. Makanya sekali lagi Di antara faedah belajar tawhid asma sifat Untuk kita insya Allah Selamat dari fitnanya Ad dajjal ya. Karena fitnanya sangat besar Sampai-sampai kita diajari apa? Berdoa, berlindung kepada Allah Dari empat hal Wa min fitnatil masyihi ad dajjal. Naam. Sudah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan datang. Aku qali hada wa wa khudhawana anil hamd lirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dukungan TV. Dengan belanja di Uvitstore www.